Namuhi unayendelea kusikiza ni idha ya kiswahili ya radio isanganeo. Tukitangaza kutoka hapa Jijini Bujumbura. Karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana wa leo. Miongoni mwahabari tuizo kuandalia. Laisi wa Burundi, Everest Ndaishimie, awataka vigiana makuruta wanao anza mafunzo ya kigeshi kuwa wazarendo kwa kuvanguzi ya bendela ya taifa. Na baraza la mawazili la kanusha kuwepu kwa visa vya biashara halamu ya Bid Adam Likileza tu kwa ni uhuru wa watu kusafiri ya wa warabuni kutafuta kazi Na katika habari za kima mazishi ya kitaifa ya hayati Idlis DB laisi wa chade ya fajika katika mjimku wa njamina Kuna haya bila shaka na mengine mpenza msikizaji Mitambo inaungozo na bisa lafini hakizimana Hapa studio msumaji ni mimi Romualde niyo ya vivuze Isangani Habari kamili, kamiri, laisi waburundi, evaliste ndaishimiye, anawataka vigiana wanao anza mafunzo kwenye chuki kucha kigeshi iskam, kulinda na kutetea amani ya taifa lao kwa hiyari yao. Akifungua rasmi mwaka wa shure 2020 ni kulekea 2020 na moja ijumaa hii. Laisi, <coughs> kumradi, laisi ndaishimiye amekumbusha kuwa sifa za jeshi ni kuepukana na ubaguzi huku akiliza kuwa. Kitambulisho chao kinabadilika na kuwa bendera ya taifa. Kwa upande wake, waziri wa Ulinzi anaomba serikali kusaidia chuo kinachokabiliwa na uhaba wa viyo. viwanja vya mchezo, vifaa vya kufanyia utafiti pamoja na maktaba. Na baraza la mawaziri limekanusha mekanusha tarifa za biyashara halamu ya bin Adam Chini Burundi lakini kuwa kuna laia wa Burundi wanao kuenda kutafuta ajila wa Arabuni. Akisuma ripoti ya kikau cha baraza la mawaziri cha jumatano hii katibu mkuu wa Serikali amesema kuwa wanagawanyika katika makundi matatu yaani. wale na vitambulisho halari wasio na hati yoyote ama wakiwa na nyara kabandia na wanaopewa pewa vipitambolisho kinyume cha shiria. Kwa mjibu wa Prosper na Ogwamie, wanao wa na hatia hiyo wanaadhibiwa kwa mjibu wa shiria. Tumskrize Prosper na Ogwamie, akitafusia kwa rua kisunimu zetu, jamalithi ya nengenda kumana. Inama shkira nganjirame nyeshejwe, ibijaya inama shkira hamamamamwe, ya agiri zinze gozare, tako zovazi fisuruhara, murudandas kwa kwa wa anu, bafatie kubakenye zina wigeme, Kwa... Kikao cha baraza la mawaziri kilijurishwa kuepo badhi ya mashirika ya nao shutumu ya burundi kujihusisha na biashara haramu za binadamu Na hapo wanachukulia mufano wakinamama na wasichana wanao kamatwa na askari polisi wakisafirishwa katika inchi za uwarabuni Bada ya kutafmini hali harisi ya mambo, baraza la mawaziri iligundua kutokuepo inchini burundi biashara haramu za binadamu in Adam ira kutokana na jisi inchi ya burundi ina Uhusiano muema na inchi zingine zaki mataifa balaza la mawaziri lilihakikisha kuwepo badhi ya laia wanao jielekeza uarabuni wakiwa nania ya kutaputa ajira katika inchi hizo na watu hao wanagawanyika katika makundi matatu kundi la kwanza linaundwa na wanao safiri kialari wakimiriki pitambulisho vinafzo tolewa na taasisi husika kundi la pili laundwa na laia wanao safiri kupitia njia za kinyemera au wanao miliki vitambulisho bandia na kundi la tatu laundwa na laia wanao safiri bada ya kusapotiwa na baldi ya viongozi au wakati ambapo Wafanyakazi wa ofisi inaosika na ugavi wa vibari mbali, mbali wasipokuwa makini nyakati ya kutowa vjeti balaza la mawaziri lilihakikisha kwa amba hakuna taasisi za serikali zinazoruhusiwa kutoa kutowa vibari kinyume na sheria Aidha balaza hilo la mawaziri liliereza kwa huwa wakiadibiwa kulingana na sheria wanaopatikana na hatia wagitoa zeti bandia katika kikao hicho walio huduria walimutaka waziri wa sheria kutilia mukazo tatizo hilo ili Biashara hizo haramu zipigwe marufuku inchini Burundi balaza la mawaziri lilifahamisha kwa amba Burundi ni inchi inautetea haki za binadamu isio unga mukono biyashara haramu za binadamu na hayo yanadiririka kupitia sheria za kimataifa za kupigania haki za binadamu ambazo inchi ya Burundi iliwekea saini na katika sheria nambari moja kisitari 28 ilio idimishwa munamo tala 28 mwezi oktober mwaka 2012 4 na sheria hiyo ina madhumuni ya kupiga marufuku biashara haramu za haki za binadamu nchini Burundi na kuwekea vikwazo patikana na hatia wakichishuhulisha na biashara hizo potovu Nam, 2014 yerekeye gukinga no guhasha alikuwa ali msemaji wa serikali ambayo lakini pia Akiwa katibu mkuu wa silikari ya burundi. Mwanamuke mumoja mkazi wa kijiji Ruto Ngo Trafani Muhuta Mkowani Rumonge anazuliwa na polisi eneo gitaza tangu jumatano hii. Anatumua kuwathia mimba na kuzika mtoto mchanga katika chumba chake kwa wazazi wake baada ya kutarikiana na mumewe. Polisi wanareza kufufua maiti hiyo baada ya siku kuminambili. Wakati kuna tarifa zinazo sema kuwa alifanya hivyo, kufia kujifungulia nyumbani bada ya tahadhali kutoka kwa familia kiongozi wa kituo cha maenderewe ya kaya na jamii, anaomba shiria kumuajibisha kwa kosara mauwaji. Kwa upande waraia, sila sindu ima ana, ana wataka kujiepusha na vitendo vya ukatili zidia aliebeba njimimba isiotarajiwa kamishi na wapolisi mkowani humo anafahimisha kuwa faili yake imeandaliwa ili kumfikisha mbele ya vijumbo vya shiria. Punde tunaendelea na taarifa zetu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na matangazo haya kuyapata mbashara kwenye tovuti yetu andika radioisanganiro.org pesa karibu dola tisini kwa tani moja ya bidhaa kutoka mataifa mengine ndio faida ya Burundi ingepata kupitia usafiri wa majini ukilinganisha na ule wa barabara katibu mtendaji wa ya kati marufu Corridor Central ame bainisha hayo alhamisi katika kipindi cha mungano wa radio hata Ivoje Donetukundane anafahimisha kuwa boti za kusafirishia mizigo bado ni chache nchini Burundi na mawastiriano kwa njia ya barabara inayotoka ineo la kaguima hadi kijiji e, landa kupitia vijiji vya vjamudubugu na lugunga tarafani gihanga mkowani bumanza ya mekatika tangu ala hamsi gioni. Sababu ni kupromoka kwa daraja lilopo kwenye mto kajeke kufuatia gari lokuwa lina shihini mchanga liotumbukia ndani laia wa vijiji lugunga na ndava usuro wanakosoa ma-deliver wa malori wanaoendelea kupitia kwenye daraja hilo wakati likuwa inadhihirika kwamba daraja hilo hatari kubomoka. Katika utawala wanaweza kufanya kila iwezekana lyo shughuli za ukarabati zianze haraka kwa ajili ya kurejesha mawasiliano. Na daraja lililopo kwenye kijiji Ruhinga linaronganisha tarafa za Kabarole na Kayanza limebomoka rahisi kufuatia uzito wa gari lolokuwa linashheni mbao. Katibu tarafa nafamisha kuwa wanakuenda kutathumini. Kile kinacho wezekana ili kuendeleza mawasiliano ya tarafa hizo. gavana wa mkua Kayanza anaomba viongozi tawara tarafa ni kabarole. Kukamata gari hilo hadi alievunja daragi alenyewe alikarabati ya kireza kuwa alikwamfuwa. Hamekataaza kupitia barabara hiyo. Haitha Berkima asinsaguye katibu tarafa kabarole anaomba Wizara ya Ujenzi kuchangia hasa kukarabati daraja la mto Kayave kwenye barabara ya kitaifa namba 1 lililoporomoka mwezi Februari kufuatia mvua nyingi zilizo kuwa zikinyesha maeneo hayo. Bwana Saguye amesema kuwa Wiziri wa Ujenzi alipotembelea maeneo hayo alikuwa ameahidi kwamba ofisi ya ujenzi na makazi Obuha Italy shoguri ukarabati wake uharaka iwezekanavyo. Ponda ni habari za ma taifa. isanganiro, niki boko yao? Habari zaki ma Na katika habari za ma taifa, raisu wa Tanzania Samia Suruh Hassan amesema katika kulinda uhuru na, na demokra, demokrasi ya. Anakusudia kukutana na viongozi wa vyama vya kisiasa ilikuwa pamoja waweke mwelekewa kuendesha shuhuli za kisiasa zenye tija na maslahi kwa nchi ito musikilize. Uhuru na demokrasia ni msingi wa amani katika nchi. Na pia vinasaidia kuchochia maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii Ata hivyo, na mba niseme kuwa hakuna uhuru wa kidemokrasia usio lindwa na kusimamiwa na sheria, taratibu na kanuni. Ivyo basi pamoja na demokrasia na uhuru wa watu ni niwaombe wa Tanzania tujidhatiti kufanya shulizetu, zetu tukizingatia masharti ya sheria za nchi. Hapa vile vile katika kulinda uhuru wa kidemokrasia na kusudia kukutana na viongozi wa vyama vya siasa Tanzania ili kwa pamoja tuweke mwelekeo wa kuendesha shughuli za kisiasa zenye tija, na maslahi kwa nchi yetu. Na mtutoke dodoma nchini Tanzania moja kwa moja na njami na nchini Chad ambapo mazishi ya kitaifa ya raisi wa Chad Idlis DB Itno ya nafanyika igyumahi katika mji wa nchi hiyo njami na kabla ya kuzikwa katika mkua wake. Kuringana na shirika la habari la uingereza BBC aliwawa jumatatu katika eneo la mapigano dhidi ya wapiganaji wa Front for Change and Concord in Chad. Kikundi cha wanajeshi, kilicho undwa na maafisa wakijeshi mwakrafu mbili kumina sita. Viongozi wa mataifa ya mali na gine. Wamewasili nalaisi wa ufalansa Emmanuel Macron. Pia wamewasili kuelekea mjini. Njamena licha ya unyu kutok... kutoka kwa wawasi kwamba kiongozi huyo wakijeni hapaswi kuhudhulia kwa sababu za kiusalama. baada ya kutolewa kwa heshima za kijeshi na hotu bambari mbali. Na sara katika mskiti wa Grand Mosque Uliopo njamina mwili wa Buwana Debi utasafirishwa kwa ndegi Hadi amjadra Amjaras kijiji kidogo kilichopo karibu na mji anakotoka wa Berdoba. Uliopo zaidi ya kilometa, ilfu moja kutoka mji mkoo karibu na mpaka wa Sudan. Mwisho wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Shukani kwawe kunteka sikio. Tangu mwanzo hadi mwisho shukani pia kwa fundi mitambo aliewezesha sauti yangu ikufikie pare popote ulipo hapa studio. Mimi alikuwa Romar Deniwa Bivuze.